Rebasonu kiuses alati janku onu. Koid see oli kaavaal Ja rebasonu ei saanud teda kuidagi kätte No juhtusite seda jälle kord kokku Ei, janku onu! tiidis rebane Ei ole aega, ei ole aega, rebasonu, pole aega, pole aega Ma tahan sinuga vähe juttu vesta, onu. No ja küll, rebasonu Kuid kõnele sealt, kus sa oled ära sa lähemale tule vanegi neile kargu onu ütles rebane ta andis mulle mööda kõrvu et ma sind alati kiusan olete naabrid ja peate rahus elama ütles kargu onu. no ma lubasin tale et ma sinuga ära lepin jänkus ügas käpaga kõrvadlagust ja ütles hea küll rebase onu tule siis homme minu poole lõunale Ma tulen meeldi, No ma siis ootan Juba vara hommikul läksid jänkuonu ja jänkudad jaeda Kurjasid kapsaid, porgandid, sparglid Ja keetsid rebasonu jaoks maitsva söögi Hakkasid siis teda ootama Lõpust tuli siilionu ja ütles Rebaseonu palus end vabandada Ta on haige ja ei saa tulla Kui ta palus Janku onu enda poole lõunale, Janku jooksis kohe rebase poole, kuulatas algul luksedega, et kas kuuldub haige oigamist. Vaatas siis ukse sisse ja nägi, et rebane istub toolil, ise üleni tekkidesse mähitud lõunad pole aga kusagil näha. Ainult tühi kauss on laual ja selle kõrval terav nuga. Jänku otsustas asja uurida ja pärib. On sul lõunaks praetud kanapueeg? On jah ja värske, kiitleb rebane. Nüüd silus jänku vurre ja sõnas. Ega sa teda ometi tillita küpsetanud, mina küll kana tillita ei söö. Ja hüppas uksest välja ning lippas põõsastiku. Rebane istus veidi ja ootas. Viskas siis tekid ümbert ning jooksis jängule järele. Jängu karjub, hei rebaseonu, ma panin tillid kännule, võta ruttu enne kui need ära närtsivad. Hüüdis ja lippas minema. Ning rebaseonu kavalus läks tühja.